Eta auktarako, sasoina ongi hastea beti gauza ona izaiten da. Ez du miagitzek kontrakua eranen, azken sasoinetan suriguriek biziki gaizia asizuten eta gero ezin berantara rapatu zibilioi dira. Iaz bezala. Auktengo diferentzia nagusia, trebatzaileak aldatu dituztela eta Gonzalo Kexada izena hundiko manatxera dugula miagitzen. Horein arte Parisen trebatzen zuen eta bere esperientzia miagitzek nahi du baliatu orain. Kexadarekin batera, Garrett Adamson prestatzaile fisiko jinda ere Australiaga eta Jokalariak oartu dira. Azken aste hauetan Maxim Luku Biokou ustardzeerdi larria ne faime euh, travailler beaucoup plus la préparation fizik et je sens que <c> e> gehiago landu dugu. Joanen astean ja irudi bat ikusi dugu, ja asko sasoin astapeneko eta ohartu gira pausan denak legeinekinela. Eskoak belaunetan. Aurten, a partidan a initzas ginen. Gure maila goratu dugu uste dut. Baina lagun arteko partideak ez dute deuseganai. Chapelke dan telebistarekin eta jokoan diren punduekin prishua handiago izanenda. Iduritzen zaut, ongi girela, girela baina beste urtetan tern, ere hori erraiten ginoen. Beraz, obedugo hortaz, partidaren ondotik mintzatzea. Euh, je pense que match, euh, de tout ça, Maxim Luko usaiako humiltasunarekin. Partida sortziak eta erditan agilerako zelaian ostira luntan, eta aukaria ez da nolanaikoa ere, Mondo Marxan, jodibiko postuak jokatzea usaiatua baita, gainera ez du antzi jasko sasoinean miagistarek minahundia egin zietela. Gonzalo Kesada, behoko manatze gorokogar. Zer eh, sur, zan gro morso, e hil von venir zilpeu entre jo mehozzi, E faze, la defat, xezo, defende sezon, hizeprioran pas, hizeprioran pas, hizeprioran pas, hizeprioran pas. Segur da, aukari handia da, eta jaz, etxean con jasantzuten galtzeura, ezabatzerat, giten alba dira, saiatuko dira. Me... Lehen partidatik dudan sartzen alba saiatuko dira ere, beraz badakigu bojoka haundi bat izanen dugula hostiralean. Baina hori da ere, erakarri gari adena, badakigula, gure etxean irabazterat den talde bat izanen dugula parean. Zekiran le matx trezenpa, zaborke hona ino groz ekipo ki bian nu batra, zile nu batra la mezo. Mondo marzan, datalde haundi jauri. Kesadak, beherbada ez, baina azken urte hauetan, eniagritzen zirenak ongi dakite, zergdiagantzia duen sasoina ongi astea, eta landestaren kontra irabaztea, lasaitasun zerbait ekerlezake alde hortatik.